а сюди прийшов Хмельницький з сином, щоб тил забезпечити і тяжко йому трактувати з відвічним ворогом. «Погляньте», – показав гетьман униз нагайкою, «ще раз погляньте і подумайте, братове, щоб потім не було нарікань і каврс. Там, унизу, бачте, лежить гадючник бахчисарай». За камінними стінами, оповитими хмелем і повути Живуть люди, які не раз топтали нашу стражденну землю. Збіглись вони сюди, в цей яр, купи, Наче ті жуки на лайно, і весь час чекають на годи Розповстися по світу, щоб нищити, жерти, Роз'їдати, тягнути чуже добро, і неповинних людей сюди у своє лігво. Їм все одно на кого йти. Погляньте тепер сюди ближче. Ось тут, під нами, загороджений високим чотирикутним муром, обсаджений зеленими тополями стогне невольничий ринок. На такому ринку продавали колись мене. Чуєте? Зойки, плач, там торгують Нашими братами і сестрами, а ми йдемо в це осине гніздо, щоб забезпечити собі тил, щоб не вдарили поганці в наші спини, коли ми двигнемо на ляхів. Ідемо просити в них кінноти, бо в нас мало, а на волах далеко ляхів не поженеш. І стискатимо мусимо нашу люч і біль у жменях, і кланятись мусимо ворогам нашим відвічним. Тож, прошу ще раз, братове, кажіть своє останнє слово. Я мовив про свій намір руським воєводам. «Веди батьку до хана», відповіли козаки гуртом. Вірменська вулиця скрутилася розземлілим на сонці вужем по схилі навпроти ханського палацу. Здивувалася, Заметушилася, побачивши незвичайних гостей, заскриготала завісами склепових віконець, винесли крам войлочники, зброярі, башмачники і винарі, загармидили, набиваючись своїм товаром. Збіглися сюди купці, що гостювали в хана, голокінні, венеціанці, метушливі греки, Бородаті московити. Виповзли в чорних сутанах польські єзуїти, члени Кримської єзуїтської колегії, що примістилась недавно на Вірменській вулиці. О, Боже, правий! – жахнувся Хмельницький, згадавши своє навчання у Львівській єзуїтській колегії. «Де ви тільки не розпустили своїх щупалиць? І тут серед вас...» Мені, можливо, доведеться залишити свого сина. Що ви зробите з ним, коли я розпочну війну з ляхами, Та коли треба буде, і цю дитину віддам на заклання. Але ще покусаєте ви пальці ханжі чорносутанні. Не хотіли ваші собраття дозволити королеві йти війною на Крим? Я з Кримом на вас піду. І ви ще проклянете ляцьких вельмож за те, що зневажили вони мене. Другого ж дня до ханського палацу відправився полковник Джаджалі. Його гостинно прийняв Сефер Газіага, але аудієнці у хана не призначив. Повернувся полковник у супроводі слух, які принесли харчі й фураж. На другий день – Повторилося те ж саме. Хмурнішав гетьман, а навколо нього звивалися весь час ханські придворні та все вимагали подарунків. Шість разів, доповідав Фелон Дженджалі про приїзд козацького посольства, шість разів супроводжували його ханські слуги з мізерними дарами, аж на сьомий день Аяк-Капу. Сам прибув на квартиру до Хмельницького і сповістив. Хан чекає, і Хмельницький агу сьогодні в посольському залі. Перед обідом з Але виїхав гетьман Хмельницький з посольським ескортом. Попереду на білому коні їхав Аяк-Капу. Біля воріт палацу він наказав козакам спішитись і йти за ним. Насторожний довгим очікуванням ханського прийому, але з гордо піднесеною головою ступав Хмельницький у ханський двір. Подекуди поглядав на рябоватого юнака у білій святині, що йшов з ним поруч, і стескалося в грудях мужнє серце, а в скронях калатало раз у раз на продаж. На продаж! А як капу подався на коні в глиб двору, сказавши послам чекати в посольському саду. Їх провів у сад плачистий, високий Сеймен. Дженджалі приглянувся до його білявого обличчя, пробурмотів яничар клятий, і знітився від його ясного погляду. Воїн не зрозумів слів козака, але від чувних образу. його сині очі дивилися на полковника з якимось докором і жалем гірко чомусь стало дянджаліви він підступив до сеймена і спитав по-татарськи ти давно з України з якої України знезав плече маселім я з салачика якусь мить помовчав а потім Підвів на джеджелі очі і спитав тихо, ніби хотів таємницю вивідати. — Скажи мені, чому завжди мене питають, звідки я, хто моя мати? — Я не знаю цього, а тому не розумію, навіщо про це знати людям, бо ти інший хлопче. Ти не татарин і не села Чекародом, ти з України, які ж ті люди на Україні. Ніде я їх не бачив. Та ось поглянь, Джаджалій показав рукою на посольський почет. Ось сам гетьман козацький. Селім знову стенув плечима. Багато сюди приходить чужинців. Я ж ханський. Ні, хлопче, ти з України, запам'ятай собі. І мати твоя, може, десь побивається донині за тобою. Джанджалій зітхнув, відійшов у тіньки парисів, що виструнчились один біля одного над самшитовими кущами. Здалеку спостерігав за сейменом, в його чах тінню блукав сум. Хмельницький зупинився перед посольськими залізними дверима, вправленими в карміново різьблене кам'яне обрамлення. Прочитав золотий напис над дверима. Цей пишний вхід і ці величні двері